Станіслав Лем Едем Текст читає Сергій Робчук 10. На початку п'ятої кришка вантажного люку здригнулася і повільно опустилася, ніби щели по акули. Вона застигла в повітрі похилим по мосту. Від її краю до поверхні бракувало трохи більше, як метр. Задерши голову люди стояли обабіч люка. Взяючому отворі показалися широко Розставлені гусениці, які з наростаючим гурчанням посунули вперед, немов би величезна машина хотіла стрибнути в повітря. Митіще було видно сіро-жовте днище, та раптом цей гігант над людськими головами хитнувся, різко перехилився вперед, ударив обома гусеницями похилий поміст аж за голо. З'їхав по ньому вниз, переповз метровий зазор, спіймав передніми траками гусениць ґрунт, рвонув його. Якусь секунду здавалося, що обидві стрічки профільованих пластин, котрі повільно перемалювали ґрунт, зупиняться. Але захисник смикнувся і, піднявши приплюснутий лоб, проїхав кільканадцять метрів по рівному і завмер зі співучим гурчанням. Ну а тепер, любі мої, інженер висунув голову з маленького заднього люка, ховайтеся в ракету, бо буде гаряче, і не виходьте десь так із півгодини. А ще краще пошліть спершу чорного, хай заміряє залишкову радіоактивність. Люк зачинився. Троє людей увійшли в тунель, забравши із собою автомат. Пащу тунелю зразу щільно затулив із середини щит. Захисник не рухався. Інженер протирав екран, перевіряв показання приладів. Нарешті спокійно мовив. Починаємо. Коротке тонке, оточене циліндричними потовщеннями рило захисника, повільно посунуло на захід. Інженер упіймав у перехресті чорних ниток спресовану склянисту масу живоплуту, Кинув погляд у бік, перевіряючи положення трьох дисків – білого, червоного і голубого – і натиснув ногою педаль. Через частку секунди екран почернів, мов на нього, дмухнули сажею. Водночас повітря з дивним звуком, наче який свелетень, притиснувшись ротом до ґрунту, сказав «умф», ударило в захисника так, що він захитався. Екран знову прояснів. Вогнена хмара розпливлася на всі боки. Повітря довкола неї захвилювалося, як рідке скло. Зеркальний живоплід упродовж 10 метрів зник, і з западини з вивереними краями, що вишнево палали, била пара. Пісок на двох десятках кроків обернувся зверху на скло і заїскрився на сонці. На захисника посипався летючий, майже невагомий білий попіл. Трохи переборщив, подумав інженер, але вголос сказав – усе гаразд, їдемо далі. Приземкувати корпус дригнувся і напрочуд легко покотився до пролому. Легенько погойдався, проїжджаючи крізь нього. На дні тужавіла калюжа вогненої рідини, розплавлений кремнозем. «Ми справжні варвари», – майнуло лікаріві в голові. «Що я тут роблю?» Інженер, обравши правильний напрямок, збільшив швидкість. Захисник мчав, мов, по автостраді. Внутрішня м'яка поверхня гусениць тихо ляскала по ведучих роликах. Робили майже 60 км на годину, зовсім не відчуваючи цього. Можна відчинити? Запитав лікар. Він сидів низько в маленькому кріслі, над плечем блищав випуклий, схожий на корабельний ілюмінатор екран. Звичайно, кивнув головою інженер. Тільки він увімкнув компресор. Із кришки біля основи башточки, гострими, наче голки цівками, бризнув безбарний розчин, змиваючи з броні рештки радіоактивного попелу. Потім посвітлішало. Броньований ковпак відчинився, його верх сунувся назад. Боки запалися у глиб корпусу. Тепер людей захищало вже тільки товсте, вигнути довкола сидінь скло. Через відкритий верх до машини увірвався вітер, розкуйовдав їм волосся. Мені чомусь здається, що координатор мав слушність, промивив трохи перегодя хімік. Краєвид не змінювався. Вони пливли через море піску. Важка машина плавно погоджувалася, рухаючись поперек згорблених сітчастих дюн увесь час з тією самою швидкістю. Інженер збільшив газ, але ними відразу ж почало кидати, гусениці пронизливо скрипіли ніс машини стрибав з однієї дюни на верхівку іншої, намить заривався в неї, викидав важкі хмари піску, і кілька разів ним сипнуло аж усередину. При швидкості 50 кілометрів підкидання припинилося. Так вони проїхали дві злишком години. Мабуть, він таки мав слушність, сказав інженер і змінив курс. Трошки на південний захід. Наступна година їзди нічого не змінила, і вони ще раз повернули, рухаючись тепер уже точно на південний захід. Позаду залишилося 140 кілометрів. Колір піску потроху змінювався. З майже білого, дуже сипкого, який підіймався за машиною довгим клубливим хвостом, він став червонястим і важчим. Менше курів, і виконаний гусеницями вгору зразу ж опадав. Відстань між дюнами збільшилася, вони дедалі нищили. Час від часу мелькали гілки засипаних кущів. У Удалині з'явилися невиразні маленькі плямки. Вони лежали трохи збоку від напрямку, в якому їхав захисник. Інженер звернув до них. Вони швидко збільшувалися, і через кілька хвилин уже можна було розгледіти прямовисні плити, що підіймалися з піску, схожі на рештки якогось муру чи стін. Інженер пригальмував і в'їхав між нахилені роз'їдені іржею плити, які творили наріжні кути. Велика кам'яна брила лежала посередині, перепиняючи дорогу. Захисник задерніс без усиль подолав перешкоду, і вони опинилися ніби в тісній вулиці. Крізь щілини і просвіти між деякими плитами віднілися й інші руїни, усі посічені глибокими горизонтальними смугами ерозії. З кам'яних руїн виїхали на вільний простір. Знову з'явилися дюни, але всі вони були щільні, немов би спресовані і зовсім не куріли. Місцевість поволі западала. Захисник спускався пологим схилом. Далеко внизу був ваніли, тупі отцюбки скель і знову білясті контури руїн. Похилі закінчилося, і захисник виїхав по дну сіяного плямистими кругляками яру на протилежний схил, який тягнувся аж до самісінького обрію. Гусениці вже зовсім не в'язнули. Грунт був твердий. З'явилися перші пласкі купи заростів, майже чорних дерев, тільки під низьким сонцем вони просвічували вишневим кольором, немов би їхні листочки похерці, були наповнені кров'ю. Ще далі на південний захід зараз і ставали вищими і де-найде перетинали дорогу. Захисник уперто продирався крізь них. Гусениці грузнули майже до половини, але він усе одно, здавалося, не сповільнював швидкості. Тисячі похерців лускали при цьому з глухим неприємним тріском. З них бризкала липка темна рідина, яка розмазувалася по керамітовій обшивці, і незабаром весь корпус аж до башточки був забризканий нею, наче рудо-брунатною фарбою. Спідометр показував двохсотий кілометр, сонце вже торкалося західного обрію, видовжена величезна тінь машини, гойдалася, вигиналася і дедалі розтягувалася. Зненацька під захисником щось різко заскриготало, він на секунду аж наче піднявся, а тоді провалився щось, що розбризкувалося з протяжним хрускотом. Інженер загальмував, Проте машина ще кільканадцять метрів прокотилася, перш ніж зупинитися. У широкій утарованій серед заростів колії люди побачили розплющені вагою захисника шматки іржавої ржавої конструкції, перемішаної з потрощеними рештками кущів. Поїхали далі і знову налетіли, цього разу однією гусеницею, на зарослі зверху бородавчастими кущами уламки решіток, зігнутих ажурних важелів, диряві металеві листи. Захисник перемілював усе це на маленькі шматки гусеницями, перемішував з рідиною, що сочилося з полопаний грон, на скриготливе месиво. По якомусь щасі стіна заростів піднялася ще вище. огидний скрегіт і писк ржавого брухту припинилися. Чорнувате бадилля з бородавчастими з тими потовщеннями, яке билося у броню, раптом розтопилося на обидва боки, і захисник в'їхав у просіки завширшки кільканадцять метрів. По другий її бік темніла така сама стіна заростів, як так труп продерлися. Інженер розвернувся на місці, і вони поїхали просікою, яка вела донизу. Глинистий ґрунт був утрамбований, його вкривали мулості патьоки, котрі свідчили про те, що колись тут текла вода. Просіка раз у раз змінювала напрямок. Іноді половина величезного пурпурового сліпучого сонячного блиску поставала навпроти машини. Іноді вона ховалася за поворотом. І тільки криваві спалахи пробивалися крізь чорні зарості, які підіймалися на 2-3 метри. Дорога звужувалася. Нахил зростав. Раптом люди побачили на заході весь велетенський диск сонця. Під ними, на кількасот метрів унизу, розкинулася величезна барвиста долина. У глибині її палала поверхня води, відбиваючи червень сонця. Берег озера, нерівний, укритий плямами чорних заростів, був штучно укріплений, утиканий машинами на широко розставлених ногах. Ближче, майже під самісінькою кручею, на краю якої різко зупинився захисник, неправильною мозаїкою вздовж ясних смуг розходилися будівлі, ряди стронких щогол завбільшки як сірничіна. Щогли яскраво блищали. Внизу панував жвавий рух. На всі біч повзли колони сірих, білястих та брунатних цяток. Вони перемішувалися, подекуди утворювали концентричні скупчення і знову розходилися, видовженими стрічечками. При цьому вся ця густа заселена територія безперервно зблискувала дрібними іскорками, немов мешканці десятків будинків невтомно відчиняли і зачиняли вікна, на які падали сонячні промені. Лікар захоплено вигукнув. «Генриху, тобі пощастило. Нарешті щось нормальне, звичайне життя. І якийсь спостережний пункт». Ще не докінчивши фразу, він перекинув ноги через борт відчиненої башточки. Інженер зупинив його. Зачекай. Бачиш сонце? Воно зайде через якихось п'ять хвилин, і ми вже нічого не побачимо. Треба зняти всю цю панораму на плівку, і то, якомога швидше, інакше не встигнемо. Хімік уже витягував з-під камеру, камеру. Товариші допомогли йому швидко насадити найбільший телеоб'єктив, схожий на трубу піщалі. Поспішаючи, вони кидали штативи просто на ґрунт. Інженер тим часом розмотав бухту нейлонового каната, закріпив кінець на край башточки, кинув моток понад носом захисника і зіскочив униз. Лікар та хімік, піднявши штативи, побігли до краю урвища. Інженер наздогнав їх з обома кінцями каната в руці, підтягнув його і застрахував обох, причепивши до їхніх поясів карабіни. «Ще звалитись вниз від надмірного захвату», – сказав він. Сонячний диск занурювався, палаючи води озера, коли встановили камеру. Квапливо зашурхотів механізм подачі стрічки, і великий об'єктив зазирнув у долину. Лікар Укляк, підтримуючи передні ніжки штатива, що стояли на самісінькому краю урвища. Хімік приклав око до візира і скривився. Страшенно сліпить, крикнув він. Подайно бленди. Інженер Чимдуш помчав до захисника, дуже швидко повернувся з найбільшою заслінкою, і вони почали поквапно знімати. Сонячний диск уже наполовину сховався за обрій. Інженер розмірно водив камерою ліворуч і праворуч. Хімік іноді зупиняв його, спрямовував на пункт, де в маленькій рамці візира помічав надто жваву циркуляцію плямок та фігурок. Працював трансфокатором, змінюючи фокусну відстань. Лікар все ще стояв на вколішках, камера тихенько фуркотіла. Котушка стрічки закінчилася, її швидко замінили і почали знімати на другу. Вже тільки маленький шматочок сонячного диска виднівся над темною водою, коли об'єктив, спрямований у точку найжвавішого руху, опустився аж на низ. Лікар, нахилившись над дурвищем, висів на натягнутому канаті. Інакше не міг би знімати. Він бачив під собою рудуваті зморшки глинистої стіни. Залиті тьм'яним багрянцем призахідного сонця, вони круто спадали вниз. На останніх метрах другої кутушки – червоний диск погас. Небо ще було повне світло, але рівниною озеро вже повела блакитно-сіра тінь. Окрім спалах і віскорок, там нічого не було видно. Лікар устав, схопивши за канат. Камеру несли втрьох, обережно, наче скарб. На як по-твоєму щось вийшло?» – запитав хімік інженера. «Принаймні, якась частина. Трохи плівки могло засвітитися. Перевіримо на кораблі. Зрештою, сюди можна завжди вернутися». Вони повантажили камеру, котушки і штативи в машину, і повернулися знову на край урвища. Тільки тепер побачили, що на сході берег озера круто підіймається, переходячи в глибині в нерівну скелясту стіну, на вершечку якої вигравали рожеві відблиски заходу. Над нею високо блакить, усіну першими зірками, здіймалася колона бурого диму, і грибоподібна роздута вершина, який щас непорушно висіла в повітрі, а тоді осіла за гірським хребтом. А та сама долина. Вигукнув хімік, обернувшись до лікаря. Вони знову глянули вниз. Хороводи білих і зеленавих іскор повільно повзли у різні боки уздовж берегів озера. Повертали, зливалися в нерівні струмки, подекуди гаснули, а натомість з'являлися інші, більші. Поступово там дедалі темніло, і кількість вогників зростала. Довкола спокійно шуміли високі, зовсім чорні зарості. Люди неохоче, такий чудовий був цей краєвид, відвернулися узявши з собою образ озера, що відбиває яскраві молочні зорі. Крокуючи на мулистим ґрунтом просіки, лікар запитав хіміка. «Що ти бачив?» Той збентежено усміхнувся. «Нічого, я взагалі не думав про те, що бачу. Намагався тільки весь час витримувати різкість, а Генрік так швидко водив камерою, що я ні в чому не міг зорієнтуватися». «Нічого», – заспокоїв його інженер і сперся на охололу броню захисника. Ми знімали 200 кадрів за секунду. І все, що там було, побачимо після того, як проявимо плівку, а зараз вертаємося. Цілком ідилічна прогулянка. пробурмотів лікар. Усі троє піднялися в машину. Інженер пересунув візири телеекрана назад, увімкнув задній хід. Трохи вище, там, де просіка розширилася, він розвернувся. І захисник тепер помчав уже прямо на північ. Вертатися тією самою дорогою немає сенсу, сказав інженер. Це зайвих 100 км. Поки можна поїдемо просікою, через 2 години будемо на місці.